У подвір'ях прикликаються нові слова: Колективізація, Засів, кампанія і встає стихією з хуторів іржання коней і стовінкурів. Збирайтесь, корови, а ви, коні, працюйте в одній великій колоні, глибше, борозну, глибше воріть у світ генеральний план великих робіт все було принесено в жертву – люди, коні, корови, жертви слів, жертви планів, жертви ідей. І той український поет, як безліч його товаришів, став жертвою, і півтора десятки років умирав у сталінських концтаборах. Жорстокий вік, проклятий вік. А які сліпі мстиві силі принесено в жертву мою Оксану? «Жінки не можуть бути винні. На сім світі винними слід вважати тільки чоловіків. Може і моє тисячолітнє життя, то спокута за всі наші провини. А Оксана? Я не закрив її очей, вона тепер вічно дивитиметься на мене з болем і ніжністю, мов мертвий ангел. Не родись красивою, а родись щасливою. Покоління народжено для мук і страждань. А все було проти нас». Держава і залізо, слово і труд, Бог і природа. І мені й досі здається, що коли б не той страшний мороз зими 63-го, Оксана була б жива. Бо хіба ми не жертви, стихії і всі наші наміри здолати їх, лише немічне бурюкання. Коли хрестоносці брали штурмом Константинополь, але в такий дощ, що згодом літописці писатимуть не так про падіння столиці Візантії – як про той дощ. А вже інший дощ через 500 років завадив Богданові Хмельницькому взяти з бараж і довелося підписувати несприятливу для козаків угоду з королем Яном Казимиром. Небачений в наших степах мороз сорокового 40 40-го року поміг мені виграти лижний крос імені маршала Тимошенка. Я прийшов до фінішу першим з усього нашого училища, не обморозив ні щік ні носа, ні рук, як багато хто з курсантів і командирів. Лютий мороз, мов би, розігрівав мене, додавав снаги і завзяття. Може, моя гайдамацька кров кипіла ще й від того, що на фініші ждала закохана в мене генеральська донька, від самої думки, про яку вже мені не мороз обличчя, а весняний легіт, і не жорсткий сніг під лижвами, а шовковисті трави, і барвисті квіти. А мороз шістдесят третього Забрав у мене Оксану. Після багатьох років безнадії Зненацька заискріла нам сліпуча зоря щастя. Оксана ждала дитину. Я ходив довкола неї навшпиньках, Боявся дихнути на неї. Злагіднив би всі вітри, Вгамував дощі, затулив навіть сонце, щоб не так пекло. Перехилити б ще всі дерева, щоб був затишок. Простелити під ноги Оксані всі трави, щоб м'яко ступати, здіймати з неба зірки, які вона захоче. То й того було б не досить, щоб виказати все моє дбання, турботу мою і любов до Оксани. «Все марно і все безнадійно». Осінь була страшна, а зима надходила ще страшніше. А в цьому прекрасному, здавалося ідеальному, жіночому тілі, зламався якийсь таємничий механізм, і воно наливалося водою в кожній його клітині, загрозливо, майже катастрофічно, важчало, нерухоміло, ставало, мов би, мертвим. Гінеколог з районної лікарні, маленька пустоока жіночка, оглянувши Оксану, заявила, «Треба більше рухатися, це від сидячого способу життя. А в нас тут усі жінки працюють, тому таких випадків не спостерігається. Вона працює все життя, мало не відтоді, як стала на ноги», – сказав я. «Ви ж лікар, ми ж від вас кваліфікованої допомоги, а не біографічних досліджень». «Медицина теж не все сильно», – заявила лікарка. «В таких випадках доводиться всі сподівання покладати на організм. Він повинен сам перебороти. Ви ж сказали, що таких випадків у вас не було».